mi se nalazim u brođu i istaknuto, podignuto i nas koji smo voljom Božijom i milošću Svete Trojice stali na njega obavezuje da kažemo mu riječ narodu Božije ta riječ svakako mora biti vezana za riječ Božije nikakvo Ne smijemo odstupiti od njih i načinjati neke teme koje nemaju vreze sa riječima Bože. To Gospod ne dozvoljava i za to blagoslova nema. Zato i mi u ovom trenutku i u ovom danu, poslonivši se nove ove riječi koje ste slušali sa većom ili manjom pažnjom, a u svakom slučaju one su riječi Božke. Istina, mi nismo uvijek spremni, niti se mnogi od nas nalaze na takvom nivou svijesti, da vjeruju i da ove riječi doživljavaju kao riječi samoga Boga, upućene nama ljudima. Ako je preostalo imalo hrišćanske i crkvene svijesti u nama, To mora biti veliki događaj, veliki doživraj, veliki trenutaj. Veliki Bog, vječni Bog, besmrtni Bog, koji radi nas ljudi, radi našeg spasenja, postaje čovjek, počinje i da nam se obraća, vraći sestri, i da nam govori kako ono vrijeme svetih apostova tako i u ovo naše vrijeme u ovom našem gradu i u ovom realnom trenutku u kome se sad nalazimo nama se vječni Bog obraća obratite pažnju jer postoji veliki rizik da ove riječi prođu pored nas veliki rizik da ptice nebeske odnosno podnebeske Demoni dođu i da brzo uzmu ove riječi i da nam ih otnu, što se na žalost vrlo često dešava. Ili da padnu na plit kot što znači lijepo je za vrijeme svete liturgije, ambijent hrama to nudi, čim izadjemo više ne znamo šta nam je ko, Bog, govori. To nije dobro stanje i nije dobro dijagnozio. Ili da zbog mnogo brižja, zbog svih onih obaveza, zakazanih sastanaka ili ko zna čega, ta riječ stane zagušena i plod ne donese. A koji je plod riječi Božja? Zašto se riječ Božja uopšte sije? Zašto je uopšte izgovoreno? I šta treba da izazove? Kakve posledice? Не teško odgovorit na to obraći se. Posvjedice treba da bude život vječni. I samo Tarije, i samo nje govorije može život vječni da da. Ni jedna druga. Vidite i sami, mnoge ljude slušam, mnogi ljudi govore, ima i pametnijih i mudrijih ljudi. Ali njihova riječ ne može da da život vječni. Mnogi su slušali velike ljude, velike mudrace. Mnogi su izučavali velike nauke, velike mudrosti, velika znanja sticali. Ali onaj glavni ispit nisu mogli da polože i odgovor da daju. Nisu mogli da odove pritisku i provjeri smrti Niko, braćo i sest, do samo on. Onaj u se domu na nalazimo... I u pobjedi i sami učestvujemo ako smo zainteresovani. A evo veliki poziv na tu pobjedu, upravo i ovaj hram predstavlja. Hram njegovog vaskrsenje, ustajanje iz mrtvih, radi koga? Radi nas. On nikad nije bio mrtv, brati i sredstavni. To je Bog, vječni Bog. Njemu smrt ne može da pristupi. A on je dopustio da mu priđe zašto? Da kad bi i nama prilazila, a prilazi svima, priđeće svakome od nas, nekom danas, nekom sutra, nekom preksutra, u svakom slučaju. Svakome od nas pristupiće smrt, Da bi mogla da opusi život večni koji smo primili. Kako bi gdje? Crkvi, Pravosłanoj zgłuszjucie wieczy żywota wiecznoga, rieczy sij na Bożyek, a te rieczy su żywot wieczny i pijcie niegowu żywottwoną bezmrtną kw i jedujcie niegowo nettruweżno, mijmierysno Bogo człowiecząsko tijeł. Za to cerko posej braciej setry za to nam je riecz Bożyja i dałowwa. Bratimo još jednom, molimo vas, pažnju na ovaj jedan dio ovog evanđelja. Dakle, ponavljam, ovo su riječi gospodnje koji nam se obraća sad u ovom trenutku. Zaista, zaista vam kažem, zanemarite što sam ja ovdje i što čujete moj glas to niti sam ja rekao, niti je to od moga glasa. Bog je rekao i Boži glas gluju u ovim Zaista, zaista vam kažem, ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me je poslao, misli na Otca Nebesu, ima život večnoj, i ne dolazi na sud nego je prešao iz smrti u život i mi braće i sest slušajući riječi Božije riječi života vječno pažnjivo ih slušajući usvajući ih srce i uloživći trud da živimo po njima stičemo vječni život i onda kad dođe dan da umremo smrt više ne predstavlja strašivo i užas nego samo ističe taj život i predstavlja jak kontrast prišla je samo da bi skinula zavijesu i da bi se vječni život u potpunosti otkrio da jeste tako danas nam svjedoči jedan veliki svjedok vječnog života velikom učenik artemije veliki vojnik rimskih calera i Konstantina i Konstancija i Julija na odstupnik davno je on živio braco i srste. davno je veliki vojnik bio davno je bio na poziciji Šta ga to dovede do današnjih dana kad više nema ni vojske njegove ni vojsko vođa njegovih ni protivnika niti se vodeći ratovi kojima unočesno što će velikom mučeniku Artemije danas sa nam što će on ovim freskama sigurno se nalaziti na nekoj od ovih površina hrama šta ga je dovelo Doveli su ga riječi Boga živog, zato što ih je čuo, zato što ih je usvojio, stekao je vječni život. I danas ovdje u hramu, gdje se vječni život svedoči on mora biti prisutan da potvrdi tu riječ svojim životom, kao čovjek, i ne samo on. Pogajte koliko likova ovdje svjedoči da su ove riječi zaista istinite. А што се не бисмо и ми, браћи и сесе, мало заинтересовали, па ушли у ту дружинју, јер видите, ми смо овде очиговедно позвани, нама своја врата отворена, а унутра нема спортиста, нема манекења, нема научника, нема глумака, нема звјезда, него све светитеље, све мученици, исповјеници, вјечни људи и вјечна имена. Dakle, čim su nas pozvali, čim su vrat otvorena, znači da i mi možemo. Kako možemo, da ne bismo fantazirali, da ne bismo praznoslovili, imamo riječ Božju, riječ života vječnog. A onaj život koji ima Otac nebeski, obratite pažnju, imamo i Otca na nebesima, taj život koji On ima, to je vječni život, On ga je dao sinu Gospodu našem Mijesu Kristu, A on ga je doniju nama na zemlju. Postavši čovjek. I od tog trenutka. Od njegovog pudesnog začeća i voproćenja. Vječni život je ponudjen svim ljudima. Pazite. Vječni život, braćo i sestre. Kaže. Kao što otac ima život u sebi. Tako dade i sinu da ima život u sebi. I dade mu vlas i da sudi. Jer je sin čovječi. Sav život koji ima, ima i sin. A sin ga je dao nama kako? Kroz crkvu, ne izvan crkve. Izvan crkve postoji životarenje. U crkvi je vječni život. I mi ga upravo primamo učestvajući u liturgijskom životu crkve. Ako nismo zbog toga u crkvi, ako to nije naša potreba, mi ćemo se, braći i sese, prelastiti, obmanuti. I naše pravo svalje bit će patološko, bit će bolestno, nenormalno. Došao sam u prostor vječnog života, a tražim produžetak od 15 minuta. To je sramota, braći i sese, to ne smijemo da dozvolimo sebi. Gospod je da nam da vječni život, ni manje, ni više svima nama i mnogo bi volio da do toga dođe. Zato i mi napravimo par koraka ka vječnosti jer je vječnost prešla veliki put do nas. Golgotski, djecimanski koraci, jerusalimski i oni koji do nadnebesnog prestola vode gdje sjedi u ovom trenutku gospod i bog naš i spasitelj a duhom svetim, koji u crkvu uređuje stvari, mi možemo da se sjedinimo sa njim i sa Otcem Nebeskim. I onda, ja, vi, mi i sveta trojice. To je život vječni. To je naša sveta pravoslavna crkva izbog zbog toga je čudesni hran, tako da kažemo, panom, nošen silnom ljubavlju i potrebom za našim spasenjem, To je za vječnim životom. Boga daj Bože, svi da se udostojimo zajedno sa našim upokojenim predsima, ukoliko su poštovali rijeci Božije i umrli sa pokajanjem, i sa svima onima koji će živjeti te da bi u Carstvu nebeskom, jednim ustima i jednim srcem, pjevali i prostavljali prečasno i deličanstveno ime Božije Oca i Sina i Svetoga Duha. Komene kao je slava i sada i večeras i sjutra i u sve dane života našeg i u beskonačne vjekove. Amin.